Filipe Irigoyen idazlea gure gomita, unek nunbait argentina alderatera manen gaitu Ipolito Irigoyen presidan bazk izeneko librua idatziadu eta orkestu du baiguriko plazan igandego izan eta pantzo harat izan zira Uda da, Euskal Iratiega Hela, hemen bai guriko ferian, eh, dugu, Filip eh, Irigoyen, eh, liburu baten presentatzena dina, antzuzan beste Irigoyen bat, aipatzen duena, Ipolito Irigoyen, Argentinako presidenta. Baina, naba, liburu hau orkestua entzin, eh, zure, zu zaitugu ezagutu nahi, fidean, Filip Irigoyen, nonditu zu zure erroak, hemen bai gurrin, kumpritu gotanaz? Ba, bai gurrin ozortianiz, eta jendek zautzen dutenak izpekiko errekan, eta... Zoin Lea sainean, gaineko lea sainean. Ono izan aniz eta bai dela zenbait egon eta ikusiot no ono etxea eta sutik dagola ono. Eta gero handik uh, joan aniz bai dela beho itala uurte lujdera lan an dako, ene lan an gatik e, eta ra, badu Eh, bai, Zazpiurte erretretan dintzela bainan, aizan aniz, eta sozieteta hunde batean, eta uh, ur uh, potablen gestioneko i, lurdeko hiliako baten, uh, ziren, buleguetan, aizan aniz. Oitama zazpiurtez, aizan aniz, eta sozietetetan berian. Bai, Zazpiurtuntan erretretan. Erretretan, eta erretretan hori hontxabariatzen duzu, besta-beste idazteko, behaz, zurri buloa... Uh, minaketa bat zutai gabiatu da Arbol zure familiaren, arbol genialikoaren uh, minaketaz Minaketatik Lembizikokasen le izbaidela zazpiurte uh, Ene haitan eta uh, xerkatzen Ez baiturtseko uh, e, da zautu izan Eta hartai goiti da alunitz xerkamendu inik e, e, Atseman dut Ene haitan aldatetik Argentina Joana zirenak Eta uh, ukandut Eta uh, xantza bieldiza joaiteko eta joaite nintzela idene garriten zaten eta ba, bakituz ukandula guk lehiturik goin bat bi aldiz izan dela e, zure familiako ote da eta beti egitenin dakit badakit bere eta xaran sortia dela menan gehiago estakit ordean bi miletaz amahian inizela egiz gibilarat gi indut bon behaut asi xerkatzen nondik deugu atea jadenaren familia eta hola niz asi oren lehen goburra suan eta xerkamendean egitera Hala, eta behaz, horrek bantzaituzte e, hipolitoren ganat, behaz familia iberoko asiste? Ez, yes, eta familia hori atzeatzen da uh, itxasotik. Uh, Milasei egun eta laato noita amago Goiti joan niz Eta uh, handik dira atzen lehenbiziko Aren bugasuak Baina uh, nik ez dut uh, Izen bera izanik ez dut Ore familiaeko jeuse Baina enen emazteak ogen eta Adar batetik badu eta bere Familian ezkondia izana dena. Hordion, uh, baba Etxe behi batekin Eta dereko irigoien itxasuko horitaik uh, Ukana dira eta Adar bat aren eta familian Hora Hordiar, eh. zen jakin inozu delako Hipolito hoktaz, zer nolako presidentaz, nola heldu zen botererat lehinik? Lehin ziko horien aita, saratiduan zen, etzakinez iskiatzen, ez lehitzen, edo ze baizu imikrantean unietze bezala, baina lan eta ukantzintzantza lanian hazeko mutilgisazen, baina bere nausia aberatsa zen, eta ukantzintzantza bazila alabat, eta alabat aintxeruk gustatu zen eta ipoliten aitaz, eta hola eskondu zen, eta hogekdu uh, uh, orta gani bere aurrak eskola izan ditu edo oh, ipolito horik abokatako inak izan zitin eta gero politikan eta eh, sarri zen e, ategoiteta bialdi izan izan zen eta eh, presidentagisa e, lemisiko aldiz 1000 lemisio galdeko 1000a eta 6an ita biio, eta gero mil uh, behatziohun eta hoita zorzi, eta oita magartio eta oita marian beste eskualdun mate guri buruzkin fueratu revoluzio nabatez hori eskaldunak bon, uh, eskualdunak <gayen> artean el genertzian artetan estirela ez eh, da beti unka on komunikazio eta sendako izan zen no? silori bere ba, bikah gune artetiko galdu zuen bosketan edo galdu zuen eta 22an eta gero bon beste partida kosvadatin izan zen ta presidenta uh, presidenta eta gero berriz eta sorcian berriz zen berri campañan eta berriz dukansin eta berriz eta izaiteko Jaquinduzia zernolako presidenta zen zek marcatu duen berre kagualdia Ba, haunitz eta e, eskolaen dako, eta auhek jakiteko e, leitzen, eta iski hartzen, eta haunitz e, aurra ginnak ditu, e, unibirzatetean, eta ospitaliko jenden e, gero zeral, langileen Langileezko ere bakizu uh, nausiaak ez des, ez dezaten sobera profitatu langileez eta bere uh, bereilaitesariak gaukan dezaten bazu pixka gehiago ge ho eta bizitzeko eta hori dena oniz obra sozia soziako obrak einak iza izan, izan ditu eta uh, gero badu hai eta bere. Uh, C'est Françès Serraindot, petit-neveu. Il <laughs> a dit il a, no. ah, voilà, er, en... <laughs> ta, Solari Rigoyen, qui uh, est parti d'Anauxia et Artia d'Inan, qui est de la ministre, qui uh, est ambassadeur et qui uh, euh, est sénateur. Il a été en contact avec les deux. Il a été en contact avec les deux. Il a été eta da santzaukan dut eta e, onoarekin kontaktuani kontaktu egiten instaliburuare eukana eukana dut eta ara ara izanadaenetako urteetan terdi ez eta biziki hain jende interesantak eta ja kontratzea eta gero Agustina edo hemen eskuareagian senta menilorden bisiniste labu 24 urte zorion bakizu hemen go lekiak eta fiskat ezgirain ardura egiten baina berri sola zautzak berri jakin izan ditut eta honiz jende interesantak eta bakizoe bon, eskuara ono pizkat mintzatzen dut ona ono euskara pizkat bai eta ordion uh, bakizoe zer uh, bitsatso sot diziki bakizoe ah, n xarmenon iteko baiso arribatzen ah, zilek etxe batean euskara mintzatzenak baiso bortabi beraleidik jaklira eta honitzaldi kafian eta freitia ta ordion hori <laughs> <laughs> eta ez ez ez urteat ediz biziki interesanta izan da enantako eta eh, onor segitzen da eta badu urteat atea edera iburiat, xaran e izan aniz presentatzen, txasur nera guai dala urteat, guai bai gorin, euh, ara, ara eta frantzeste erten demezera, l'aventur kontinu. L'aventur ah, kontinu. <giburien. laughs> ba, edatzen eh, zuzule iburi-guri, nola egin atzen, nola mola tieden, guzti grabera. Et, Lola egin adentzuri liburia ba. Dena hipolito irigoien ez da Ala bada beste et, dana, kapitulurik ere e, Bada bom, lemizia azten da Argentinan eta historio piskat Baito presentazionean No izasia den Argentinako historioa Gero biztanda e, Oren politikako historioan nola presidenta izan den eta Gero bada artikulu bat ere inaut eta zahia e, Eskual ez e, bada, Eskual eta pireneko Baito pireneko lurde aldartiko Biarnisen eta eskual duenen gainean eta gero eskaldunen deportazunean gainan, badagizon eta revoluzionetan denboran eskualdunak eh, deportatiak izan atirera. Eta landesetako elizetat eta eh, judua bezala ondajeko gerlanden boramen enan urtetan eh, izan atira eskaldunak itsaso luso, daldariotakoak deportatiak eta horien gainean ezagiaut eta artikuluat eta ara. Eta gero bada, generaluzia 2006 eta laun badira generaluzian, e, delako hipolito horren gainean, eskualegi eta jantienako, baxantienako estaldean eskualegikoak dira bai gogitik, zenta horren amatxi e, delako hipolito horren amatxi e, ez aitatxi eta aitatxi namatxi bai gogien sortiak ziren? Nur bai gogien bai gogien, e, eta laroxine itxagitsena izena, peruxke nia doitsena eta oronozeneko bada eskola laikako neska, eskola nola nesken eskola e, baigorrin oronozieneko onduan hor oh, bai. haren eta lehengo eskola laikoa agresu ba laikoa da ba, nesken laikoa eta onduan den etxe hondibata bai iratsel dira eta eken eta nauseak saltze arte taia da Eaba eta han ziren sortiak delako hipolito aitatsi eta harren aitatxi uh, ama, ama Eta ono goitzhau joan ez belisitik aeatzen ziren gogostegitik. Baina, sehkatu duko gogoztekian unzen belixin, baina ez tutatxe man. Ez tagi, ez tagi, ez tagi... Ez tagiago, etxori? Ez, ez, hain txori, ez tutatxe man. Hala. Ikere izan hori ez uh, zut behine so, Baina, geroztik hain uh, txori, ez tagio, lugerat erori hain uh, uh, <tose> lugerat erori hain Eta ara, ah, orase en eh, elibouruan, uh, wala. Ba ditu alare bege de eta latono eta mapaia ara potretak badira, anis, eta badira eh, eta h mailen alda ah, makarik, ah, ah, ah, ah. Bezenaz, ni aurek senta ni aurek inprimazio ni aurek itandut eta saltze baina h mailen alda are elkartean elkarten elkarte elkarten elkarten elkarten baionan ara nahi dutenak h mailen al ere ara elkarten makarik barketalia lemen ageredesena ni aurek indut dena saltzeko eta denak promocione eta hori denak ni aurekin adituta zikulakolan Ja no subi milata, ma se isa medirela. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Da urte aterris. Ha izanen Eta da segandu zu hemen han eh ala eskoleritik ta Argentinatik ampore unagorero, beguna go. Eh geienak hemen Argentinako biztan da han haren eta orren eh, Ipolitotekorren aman alderditik biztan da. Mainan eh, andik esta unitze, anggorrenan beste guztiak hemen eta eh eskolerjikuak. Ah, es luzotik hitsaso eh, bai kambo, kanbo eh, eh, inguru guan, dira eta zen Hxeman ditut eta adaak bagizu hamar bat eta adar adasorik familiako guaai ono nde bizi direnak eta kontakteatu atxeman ditutenak, eta joan den urtean gindirenak eta itsasora uh, presentzenoz presentzioen dutela. eta horrien bereke ergagetza eta hola etala ikasi dute eta Hipolito Hirigigoen Famatia batzutela bere familian Alla. presidenta izan na zela orion konten ziren. Hala be uh, Ipolitoikoileen en president bazk hiztuak eszerera luzita izan da liburua liburua gotxk bat eder -ed bat, eta um, orain bausia beste proiektoik. Beste li buru bat? Ba, asianiz deia bat ditut, berguita amagabat paieas horik inak, guai iten, zenta, ba, familie uh, komplikatua historioa hene haitan, xerkatzen hasia bainin zen, guai dela erranduten bezala hastean, guai dela zazpiukte. Bo, ba, ura ez datu atxemam, hainan familie dut, eta haun no. iso badira bat hartan, hain izo eh uh, nulaz ez duzu ezagutu surraita ez dutek ezagutu sente ni sortu aitzin Joan baita oh. e, bon, Ura ba uraimendik Joanasen gherladenboran eta Espainiaten ama geratsuko baita onoan bizi dena eta baita Joanasen eskapo 1954ean gherladenboran eta aitatsita matxin eta laborantza itxe batean eta erori zen mutil gisa Hantz autuzi nene ama, nene amak amazazpiohtezitin bakarrik, eta biztan da eskoalegian demorartan, neskat amazazpiohtetan, nespeantzetan jaksen zelaik, jakiten <gülüyor> alduzu, etzela gauzona. Hordeon, ne haitatxe amatxe, guaziten, baigo gira bere alaba, nioke zaltzan eta jakinan erratzuan, haizo, zen, ta haal geaundia Ordeon artakoniz, orte izpegiko errekan ba igorien. Ah, prekusira, leha sel tukia. Enne eta ez bat uh, batzen eskondia hemengo osafren batekin ba Eta ordeon enne amatxien gilat erratzula. Eh, or, izpegiko errekan, bere eta ebutzeik, eta izaniz hasia izaniz. iz, Baina, jakin izan dut enne gainik. Uh, nolazin izena, ta bai dira zazpiukte ne haitak, ordeon arsienin, arsieniz xerka, eta atxeman dut familie guzia, aital, aje ba erdi bat ere, enetxantxabilak dena aurrai, Eta, gero, familii guzia horza izan, espeletan, parixan, bordelen, baina uraniok ezta gite nuen bilakatu den, eta ainxe hor izanak izan zien, zenta estut neure atxeman, aren izan, e, Josef Dager zin izan, irrisahin txortia. Gersko izan, Josef Dager? Josef Dager, ba, arek, ba eta irrisahin sortia, Gero, hasia izan zen urare eta horza izan. Urare bere haitetzin txekolazatu izan, amatxibatek azia urare, bakizo? Okay. Historio bera gerz, gerz, gerz. Eri bikatzen? Eri bikatzen, ba. Eta guai hainiz orren historiogu zean, eta beste hauniz ezera atseman baititut orren gainean ere, e familian gainan, guai hati mila, zazpien eta oitamar orte a, goiti oiten iz, ene familian da gerren gainean. Eta hori histori hori dena hain ah. izkiratzen eta Argentinan eratxe ditut eta ara izan haniz ekin bisitan. No. Be, be, bera, Zuraita, Bizi denik, noa joan zenik, dios usteak izanokoan. Ez ez eta eni amak uh, bo, berruita zazkian joanada adai erratzutik, erantzaren uh, uh, frantzia joan zela Gero bere familiak hemen atxemandutenak eta berroita lauetikoiti, Espanya joan zelek, hartikoiti, ez dute gehiu berrik sekulan ukan eta ez dakiten zen bilakatu zen eta hoide lasaz piurte denak atxemanditutelaik eta telefonuatututelaik haitan lehen gusiei eta bak izu, sofresa ondia izan adelaik eta ez dakiten eta egun batez sortia izan anintzela eta zuten zure berrik bate ez dakiten ez, ez, bat zemi haukana eta bere familiakoa bezala agtunute eta hene ere bete haintxu bere semea bezala nu eta e, biziki ontsa uh, pasatu dira ene, aba, eta kontendiz eta hene biagen ergoak atxeman baititut hene aita ez atxemanik ere hene biagen ergoak ahalare atxeman, atxeman dut eta kontendiz konten eta hortaz bi, eh, bi giren liburu baten, beste liburu baten uh... E, mentura, beraz, e, interesgarri batean, e, mentura, mementuko e, eskuratzen alduguna, Ipolito, irigoienena, e, eskertuko zaitut, eh? Filipe? Ba, mileska zuri, zuri dinez eta mintzatzeko e, okasiunako maitutu helen